بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم فاستفقتنا وكرا تقوصك لدين ألربك البنات أي استعرب لرد نبي ولهم البنون او دوی د دو پارو زمندي ام خلقنا الملائکه تا ایا پیدا کړې دموږه ملایکه ایناسن زنانا انکای خذی او هم شاهدون او دوی حاضر ورتا الا خبردار خبر شي انهم یقینا دوی من اف کی دا وجه ده دروغ دو دوینا لیا فولو نخامخا وی دوی, دوی دروغ وی الله سیدنی ولی ده اللہ پاک زوی ولدنی نی ولی ده اللہ تعالی نی, نی ولی ده و این همو یقینن دوی لکاذبون خامخا دروغ جندی دروغ وی استفال بناتی ایا غر کرده اللہ تعالی لنا علال بنین پا باندی مالکم سدی تاسو لرمانا سدلیل دستاسو کئی فتحکمون سرنگی پیسلی کوای تاسو افلا ترک کرون ایانو تاسو نسیت نا اخلی ام لکم ایان تاسو لرشتا سلطان دلیل مبین و نخکارا فاعتوبی کتابی تاسو کتاب خل ان کنتم صادقین کچیری یا تاسو رشتینی و او جو کړړي دي ګرځ وی د دوی با نهو په منز الله تعلا پایین جننتتي او په منز پیانو کې نص نهصپلولي والله قدو یقن علیمات جنتو پودي پیریان پوېږې پیان ان هم چې یقین دوی لا محظونه خاامخه حاضر کړيشي په عذا کې پهدي پودي سبحان الله پاکیدہ الله تعالی لرا پاک دے الله تعالی ہم ما دیاغینا <تصفح> یصفون چی دوی بیانې غلط صفاتونه دے الله لرا الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دے الله تعالی هغه بندگان چې خالص کړي شوی دی اني بچ ساتلې شوی دی فئنکم <تصفح> نو یقین انتاسو وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ أَغَا كَسَان جِتا سو بندگی کا ویدہ اوی ما انتم علیہی نې تاسو پاغي باندې بے پاتینې نا گمراه کوون کې چالارا تاسو چالر گمراه کولې نشي ایلا مگر گمراه کوي من أغ چالرا هو وصلل جهیمي چاغداخلی دن کې وی اورت د جهنم د دوزخی سړې و تاسو گمراه کوي وَمَا مِنَّا او نشت زمون ملیکی وید ایلا مگر له اغد پار مقام زائده معلوم مقرر معلوم و اینا او یقینا منگا لنحن الصافون خام خاست پونا جوړو الله دفارا و اینا او یقینا منگا لنحن و اینا لنحن او یقینا منگا خام خا المصبحونا و ین کیود اللہ تعالی وَإِن كَانُوا أَوْذِي لَيَقُولُنَّ خَمَخَا وَيَلْبَيْ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا كَشِرِوِ ذُمُڠَ سَارَ ذِكْرًا يَا دَاش ذِكْرًا نَسِيَذ ذِكْرًا پَن مِنَ الْأَوَّلِينَ دِمَخْقِنُونَ دَخَلَگ وِي لَكُنَّا نُخَمْخَابُو مُڠَ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ بَندَگانِ دِ الله تَعَالَى بچَ ساتلِ شيوي د گُنانا پک پرویږي نن کارو کړو دوی دا هغه ذکرنا دی هداغه ذکرنا پس صوف یالمنا مزردي چې دوی باکو یشي تم نه سیه چور کړو شو ورکړې شیو دوی پغین کاروته مزردي چې پنځم بکو شي والا قدو یقینا سبقات مخکي شي ودا کلمتو نا وعده زومونګه پیسہ له زومونګه ل عبادن المرسلینا ته بندگانو زومون سره چې رسولانو صديقهم وعده داخل رشتیاش شویلا إنهم یقناً دوي لهم المنصورون خامخا دوي سر بإن مدد قوليشي دوي سر مدد قوليش و إن جندنا یقناً لخکر زمونگا لهم خامخا دوي با الغالبون زور ورکدون کی باي غالب باي تتولى عنهم نواول دو دين يعني مخوار ودو دين حتى حين تر یو وخت ته پوری وابصرهم او غور دویتا ني انتظار kawa پس saw pa yubsiruna زردي چدوي باهم وګوري افابه عذابنا ايا عذاب زمونگا جستاجلونا پتہ د سر غاړي زمون عذاب دی په تلوار غاړي زر غاړي فاذا نزل نکل چ راکوشي بساحتهم د دې په ميدان نو باندې د کور انگړ چ ورتوي وول یو ورته وایسهن ورته وای نور هغه شواګه ملتاره خوشي سوره فصا صباح المنذرين نوبد دې سهار دې رور ور کړې شو خلکو فصا صباح المنذرين نو بد صباح وير ور شو خلکو چې کوم تیار ور شو او عذاب راغه پټم د سارګي دغه سهار دې د پار دې پښو واتاول عنهم او مخترین وارا و دودینا حتا این انتر یو وخته پوری و او سر او گورتا پا سو پا زر دی چی دوی یو بسرون هم بگوری انجام تبو گوری پتبه لگی سبحان ربی کا پا د درد استالر رب العزتی چې رب دی دی عزت اما یسی پول دی چې دوی بیانی سی پا جنا غلط اللہ لراد اغینا پاک دی و او سلام دې دې طرفه الله تعالی نا علالمرسلين افرسلان وباندي والحمد لله او سي بتنا دې خدای توب دي الله لرب لر العالمين جرب رب دې مخلوقات او پالن دې دې مخلوقات او سري سواد بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله تعالی دې په مطلب خپوي دي والقران ذي الذكر يقسم به قران نه قسم به قران نشاهيد قسم به قران باندې چې نصيحت والا دي ذي الذكري نصيحت والا دي بل الذين كفروا بل kia کا سان چې کفرې کړې دي بي عزتيل وتکبر دي او دشمني دي تکبر دي او سمر موحلات کړی یا ډېر محلات کړی دي من قبلهم مخذ ودینا دو من قرن پهړې وق وق زمانه خلق متهه کړی دي پنا نو چغي وقلي او وي ولاتا او نو هینا مناس زندہ وخت دی دخلاصې عذاب راغ دی چغي ډېر والو کو دخلاصو نشو پنا دو نو چغي وقلي دوی ولاتا او نو حینا من دغه داغا وقتی چه دخلاسی دوی دخلاسی وقت نو بیا وعجیبو او تاجب قیدوی انجاہم چرا غلی دی دوی تا منذر منهم ویرورکونگے دو دوی نیانی پیغمبر وقاله اوویل الکافرون کافرانو حذا صاحرون کذاب دا جدو گرد دروجند نبی پاکل صلاح میں یادو وی کا ترانو حاذا ساحرن دا جدو گر دے کذابن دیر درو جندے نهایت درو جندے اجعل الاله تا ایا غرزی الہ زمونگا ایا جوړ دی دو تیرما بوذا نو الہ واحدن معبود یو یو الہ انی غرزی زمونگا ټول دا الہ حدا ختمی او یو الہ سمونگا غواڑی چا الله دے ان نه هذاله شي اوجاابون یقی دا یو ډیرنااشناسیز دی دا او ډېر ناشنا دی در سر شپه مد ګاران مونی ولي دي هغه دمونږ کارونه سرته نهشي رارسه دی وچي یو الله بار سکی کوي په دی مخال پتو کاه په دی الله کې ونتهله تلمهله او روان شو روان شوه ی وټله د دنا من غ نیم شو نورویل چې ځای واس بیرو او کلک شایی پا بندگی ده خل و معبودانو علا آلیهاتی کم پا بندگی کولو ده خل و, و معبودانو مددگارانو بانده اینه ها زا یکیناً دا لشای اون خامخا یو کار ده جو رادو چه قصد کرده شویده ده دسو مقصد ده ده, ده را دسو ما سمینه ندی او ریدلی مونگا به ها دا تا خبری پی الملت الاخراتی پدین روستانی یې کې نه په خانو دا غدا خبره منګا ندی اورېدلې چې تم مخ کې تیر شویلې او وی کی دا خبرم نه انها ان هاذا ندیدا پیغمبر یاد ای الا تقلاق المګ درو جوړ پرې شوي د خبره ټول درو دا جوړ کلی شي ا انزل عليه الذکر ایا نازل کړي شوی دې په دې باندې وحي ذکرنا مراد و هي قران ميم بيننا د مځمون نا مانگلویل موتبر خلقیود پا دا غریب باندر آغا یتیم باندر آغا وحی بلهم بلک دوی پی شکن پا شکی من ذکری دو وحی زمان دو قرآن زمانا بل بلک بلکی طروسا ندے سکلی یدو کو عذاب, عذاب زمان بل لما یدو کو عذاب بلکی طروسا ندے سکلی دوی عذاب زمان ام اندہم آیا دوی سرشتہ دے خزائن و رحمت دا رحمت دا دی دی انو رحمتې رې کا غزانې رحمت د ربستا هل عزیزل وحاب چې زه ور پش ورکون کې دی و پش ورکون کې امله آیا دوی له ملک سمااتې بعد چا داسمانو وال ارو د زم کې وما با نه وما او د منزدي دواړو زم کې داسمن م چې باشا د دی ده بل يرتقو نو ادخی جی په اسباب او اندر پایو کې اسباب د برکت او سزنا کې zina ورنۍ ورتوي اندر پای ورتوي ادخی جی برکان جوندون دوه لک کردې لغ ماهو نالکا دغه وق باور کړې شي جوندون لکر ګټه دې لوګون دې لغکار دې لوګون دې ورکه ما هنا لك محزوم دغه وخت کې باور کړی شي شکک دو دوی من الاحزاب د جنس د انادیانو د دلونا نور انادیان دلې دې ځدیال اګیم کمزوری کړی شي شکک ور کړې شوه دې دوی ته هم ور کړې شوه دې محزوم من الاحزاب شکک ور کړې شوه دوی ته د نورو دالو نام عذابۃ قبلہم تکذیب کړو درو جن کړو مخردینا قوم نوحین قوم دی نوح السلام وعادو عاد نو عاد یانو و فرعون و فرعون یانو ذوالاوتادی خاوند میخونو یعنی میخونو والا مومنا لب سزا ورگل میخنه په لاسه په غوټ تقوال و ثمود او سمود یانو و قوم لوث نو قوم دی لوث السلام و اصحاب الایکت او بنوالو اغه زنګل والو قوم د شهاب عليه السلام یادئ اولایک دغو دغه انادیان دلی. <تصفح> دلی دلی دا دلی چې کمو د انادیان ځګیان د کمزوري شنو دابم کمزوری ان کل لن نو دا ټول الا مگر کذب الرسولا تکذیب کړو د رسولانو په حق اقاب نو یقین راغ په دې باندې عذاب زما ثابت شه په دې عذاب زما وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَائِ او انتظار نکی دا خلق اِلَّا مَگر کَي سَيْحَةً وَاحِدَتًا دی یو آواز یو چغی مَا لَهَا مِن پَوَاقِن چِن نشتاغِ لَرَهِس اِسَارِ دَل وَدِرِ دَلْ بَا نِشتَرِ رَزِی نُو رَبَّنَا اِرَبَضُ مُنگا عَجِّل ذره کا ذرہ لنا منلا کتنا کتنا برخه منگا قبل يوم الحساب مخيد غرزد حسابنا منلا مخس حساب را کا منلا برخه فلا مخيرا کا اصبر على ما يقولون صبر كوت وي واذكر او یادت یاد تر عبدنا بندزو منگا تعود تعود السلام زل ايدي خاوند د لاس منا همت والاو mehnat ka sho himmat wala zal aib inhu yaqinan de awwabun dir gar zidun ke allah taala ta allah taala tar gar zid inna sa kharna yaqinan manga mal gare kalo inna sa kharna manga tabe kalo al jibal guruna یو سب بحنا تصبیح بایی ویل دل اشیه پا دیگایی ماخامی مازی گره ول اشراقی او ده نور خطلو پا وصبایی سار یعنی ار وقت وطایره او مرغان محشورتن راغن کریشیو کلو لهو طولو اغتا اوابون را گرزیدون که او کلکڑ و مونگ بادشایی دادا دیدود علی سلام و آتیناه الحکمتہ اور کړه و مونږ هغه ته خپو یاد حکمت دین پویا وقصل الختاب او فیصله کوونکی خبره فیصله کوولو تر یکمرته کودلې و خبره تر کودلې وی وا هل او آیا راغله د تاته نبأ الخصم خبر د جګړ کوونکو د جګړ کوونکو خبره تا راغله از تصور المحرابا کله <قلش> چې او ختل دوی په دیوا عبادت خانه خانې باندې مهراتې عبادت ځای مفرګړې په دیواو ختل دغلو کله چې داخل شول حالا داود د په دوودله السلام باندې په پې عامې نو او یریدو د دو دو دوی نه نو به ګبره او شما نه او یریدو د دو دو دوی چې دا څنګه به دوواو ختل قالو ویل دوی لا ت مریګه خصمانی مونگ داوی داریو جگڑ ماریو داول رو یوبل بغا باظونا و یوبل باندی زیادی کڑی دی علا بازن و یوبل باندی بغا باظونا علا بازن و یوبل باندی زیادی کڑی دی یو په بل باندی پا حکوم نو پیسلو کرد تو باینا نازمون پا میس کے بیلحق پا حقا پورا پیسلو مونتاو کرد تو ولا تشتیت زیاده مکوز زیاده مکوز او د حطن زیادہ مکوہ زیادہ مکوہ تو وحدنا او خودنا او کرا ممتع الہ سوائی سرات دا برابری لاری دا ممتع لاری برابری خودنا او کا این حدا یقیناً دا اخی زمارور دے لہو دلر تیسان و تیسان ناجتن یو کم سل گڑی دی د زما زمارور دے دا, دا د دا, دا یو کم سل گڑی دی ول نهاجتون واحدتون او زما دپاره یوه ګډه ده زما یوه ګه ده په قال ووي دا زماورور ااکل نیها دا ما ته اوسپاره دا یوه ما دا زما ده ځنی پ خطوي او زور ور دی په ما باندې په خبر و کې قال اوویل لکه د غله مکه دودر لا کا د غلهکه یقینم د ظلمم ظلم کړړه دی فتاببانې د سوالې نهاجتی کا په سبب د طلب کولو د ګډی ستا اعلان نعااجږي ګډو خپلوته دو سال چې تاته دوې سلامټ چېور غضر باندې زیاتې کوي او دورور خبرې نه وورلی ان نه کتی او یقین من نلخلوتاه د شرکت کوون کو برخیدارونا هي صدارانونا لا يبغي خامقا ظلم کي زيادتي کي باد او هم په بازو باندې بازي دزي زيادتي کي باد دوتو دينا الا بازن په بازو باندې الا الذين مگر کسان زيادتي نه کوي امنو شي مان راوړي وي عملو صالحات او عملي کړي موافق د سنت سرا وقليل ما هم او لبدي دي ذاتي خلق ډير لبدي وظن تاو دو او ګومان وکړو داوود عليه السلام انما يقينا فطناه امتحان کړو مونږ پدواباندې واستغفر ربو نو بخانه یو وخت له دره وسپلنا وخره او پري وطلو راکه ان رکوعونکي وا اناب او غرذو الله تعالی تا پغفرنا له نو بخانه او کلم مدته دا لیکه ددغه خبري پخنم و سر جرم پی نیو پو دی و این لگو یقینا دلر دود علی السلام لرا این دناز منسر لزلپ آخام خاد درجی دی نزدی والی و حسن معارل او خیست زائد در آتلو دی درجی منسر روی دا او راتلو زائد در خیست دی یا داودو اے دود علی السلام اینا جعلناکا یقینا منگر زولیتو خلیفہ مانا پیسل کون کے تل عرض پر از مکہ کی قاضی تو فاق کم نو پیسل کوا باین انا تی پا کی بالحق پا حق سرا ولا تتبع الہوا او تابداری اونکر دوائشو فیو ظلک ان سبیل اللہ نواب اڑوی تالا دلارد اللہ تعالینا حطاب دیکی دلال دلالد لارینا ان الَّذِينَ يَقِنَاتَ سَانْ یَدِلُّونَ چ ګومرا کیږي اوړي انسبيل لله د الله تعالی د لارې نه لغمدي لرا عذاب شديد عذاب سخت دي به مان نسو پدي وجه چې دوی حیرت کړي دا يوم الحساب روزه حساب قیامت وما خلقنا سما او ندي پیدا کړی مم اسمان او ندي پیدا کړی مم اسمان والارذ عزمکا وما بينهما او هغه چې دوی فهم سکي دي باطلن بے پایدی ابس بے پایدی مونده پیدا کړي ذالکا ظنو اللذینا غمان دے دا خلکو کفر کړي کفر کړي تد کا ترا نو غمان دے صدا بے پایدی پیدا دي وایل للذینا نو هلاکت ای خلکو تا کفر کړي کفر یعنی تا بای د لرا مین النار دې اور د دوزخ ام نجعل اللذینا آیا غرزو مونګه ها ا <سؤال> کسان امنو چې ایمان راوړیره وا عمل صالحات عملونه کړی دینېک د دی سنت برابر د پیغمبر پرېسي مطابق چی پساد پھلا پر کل مفسدینا پشان د ا کسان چې فساد کوي په لاره دی پس کې په ملک په دنیا کې ام نجعلل متقین کل پجارې ایا وګردو مونږه متتقانو لپاره پشان د نا پرمانو اسکلنا کتابون دا کتاب دی قران انزلناه نازل کړ د الہی <سؤال> کا ساتا مبارکن پرکتنو والا دے لیتبرو دیدہ پارا چردی سو چکری آیاتی ہی پایتنو ددکی دو قرآن وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْعَلْبَابِ او دیدہ پارا چھے نصیت واقلی خالص اقل والا اقل مندتی نصیت واقلی او دو قرآن پیتنو ددبرو کی سوچ دو کی وَوَحَبْنَا او او بخلو موګللی داه دو د ل سلامته سلا ایمانه سولیمان لسلام نعمل بدو خ ب بندو بند نه ی ک ن دی اوواابون الله تعال دډ الله تعلات ته ډې ورګ زیدون کې او ظورې ظه لږي کله چې فش کړي شپغه باندې سمه سلام باندې بالعشی عاشې په مازیګر کې اصوابناتل جیالو پدری خپل باندي ولار اسونا کرا ساتينات پدري اس پدري خپل باندي ولار چې کله اس خوږي جوړي او کټه تیاری مستی نو هو کوځب ساتي پدري خپل ولাড়ې د ساتنا به مانات الجیا کر خو اسونا وقالو امين سلم عليه السلام اني احببت چه یقینام زه محبت کوما خوب الخیر محبت ده مال یعنی اصون و سرا ان ذکر ربی ده وجید یاد اولو ده رب زما پا دی سبب ور و سرمینه کن چې زما رب زیادوم نی پا دی اصون و زجیحات کن دانه چه پا دی که بازو سب کسی جوڑی کدی دی چه نور پر شواغش نور پر که سر ذکر نشتا دی حتا توارد تردی چه نی تردی پوری توار بال حجاب کی پٹ شو په پرد کی منده ولا ورته او پرې دوری او چرته شو دې نپښ ورته به کو وکړو رو دوه علیا واپس یې کړه پما باندې دا سونه واپس په منده ورته ولا پتو نو شوروشو صلیما السلام مزمم بسو کی چلا کې وقلو پاندود اسنو ول انا کې په ستونو دې اسنو باندې چا بي وکړه ذکر ده از او ده انسان یوشان مثال ده چه انسان استرشی بس چه ابیو اللہ ورکنه سمانتی اوزی از اون اون منده ورکر چه اپرالا ودی سجونو بانده لازوالو او دارنگ پنده لازوالی دانه چه اللہ لولی باز خلقو لی پلیدی وَلَقَدْ او یقیناً امتحان کرو مونگا سلیمانا سلیمان علی سلام بانده او آچهولی مونگا علا کرسیه و کرسیه ده هغه باندې په جولای ده هغه باندې جسدن یو جوسا یو بشو جسا ثم انا ابدعه ور دي دلو الله تا قالوا والسلیمان السلام رب تجر لي ارب زمانه بکنو کړي ماکا وهب لي اور او باکه ماکا ملکن بادشاہي لا يمبغي چې نهخائږ نه د موناصر ل آخر ددي چله م بعدې روسته زمانه داسې با چای ماته رااک چې دماه روس چاته ورن دا یو قسم د خکی نه شوه نه اصل کې داوا چې الله پا ماله د داسې با چای را کړی دا او پیریانو هم با چای ده په مرغانو غم دا په انسانانو هم دا سرکشان خوم دیر دین او من هنکه خوم الله دا تکلیف والا بچه ایمان روس چاہتا ورنکی واقعو تکلیف والا بچه دا مانا این نکا یقینا تا انت الوحابو تا بخشش ورکونکی نو په خدمت دیاغه کې هم اولگو لمنگا پس خرنا تا بیکر لمنگا لہو سلام ته اریحا ہوا نین دیاغه پا خدمت کی اولگو لمنگا تجریچہ روانه دا هوا به امر هی پهو گومبه اگ سولما اسلام پهو کومبه د هوا چلیدل لکه موټر چې سره رواني جاز رواني روخا نرز فایس او اصحاب کم خاصه بد نو نو کم خاصه رسدل وخت دتلو نو امر دیو ک چې دیو فازو هوا باغه طرف ته بوتلو و شیاطینا او تابې کړي مو موه و ته شیطانان کول هر آبادی جی کون کې بننا دیوالونو جوړون کې ابا جی کون وا او غپی و کون کې په دریا کې د ملغلرو بازی پېریان آبادی جی کوله بازی غوپی وانه ملغلری د دسین رايته دریا باندې وا او نور پیریان نور جوزايبه مقرنينه په لاس پاده تللی شی په ځن جيرونو کې نور جوزايو په ځن جيرونو کې تللی شی او سرکشان هذا عطاونا دا بخش زمونگ دی دا ورکل زمونگ دا فمنون نحسان کوا او امسک یای را تینکلا بغیر حساب بغیر حسابنا دا زمونگ ورکل لطا تا ورکل دا تا تا و این لگو او یقینا دل رای سلمان سلام لرا اندنا زمون سر لزلفا خامخانیز دی کد درجی دی و خسن معابل او خیسته زائده ده ورک للو وذکر عبدنه او یاد کده بنده زمونگا ایوبا ایوب علی دا ټول سلام در طول مشکلات پا انبیاء و ذکر گر یو مشکل لاغی بل بانگر آگر په بل غزان نه یعنی شو خلاصه ولی اذنا دا رب بگو چی آوازی ورکر اللہ رب اقفلتا ایوب علی صلی اللہ انی جی یقین انزو مستنی شیطانو رسول ده مات شیطان به نصوب این پا مرض وعذاب او تکلیب سارا این مات شیطان تکلیب ورساو او دارنگی مریشتیا اور کز اللہ پاگوی ممویل او خزمکا بیرجی لیکا پخپلا پخپلا اخپا باندی پخپا اخپلا باندی وا اخپا از مکا باندی وا چی وی والو این اوبر اواتی حاضا موتصلن داز زائد لنبلو دی باردن یخیوب دی زلت علام با و او بدس کلو دی لد وقتی اللہ پاوتی اختواب از نکا وی والو براوتی وی دا دلمبول دا دولان با ویس کلی بدن چک تاک شو و وحبنا لهو اطل اسکال مریض و خازانه نشو جوڑو ولی و وحبنا لهو او بطل و مندتا اهلهو بالبش دده و مثلهم او پشاند آغوی ما هم ورسرا رحمتم مننا دو وجد رحمت زمونگنا و ذکرا او نصیح دے لئولی الالبابی خالص اقل والو لرا عقل مند دو پار نصیح دے و او انیسا دے لکا فلاس اخپل کے زغسن جارو فضرب نو او قا جارو سره بیهی فاغی جارو سره اخپل سر بی بی ولا و تحنس او قسم مماتا قسم خور کے گما انا یقینا منگا وجدنا ہو مندلو دا ایوب علیہ السلام صابرن سبرناک نعم العبدو خبندو انهو اوابن یقیننده ورگرزی دونگیو الله تعالیٰ تا وذکر عبادنا او یاد کربندگان زمونگا ابرائیدیم علیہ السلام ویساق عیساق السلام ویعاقوبا یعاقوب علیہ السلام اولیل عیدی خاوندان دی اللہ سونو یعنی عملونا ای عملونا والعبصار یاو دسترگو یعنی علم والو خیارو عمل کولو اولیل عید والعبصار استرگوالو مانا علم لرلو علم والو ان اَخْلَسْنَاهُمْ يَقِنًا وَرَكُرِيُمْ مُنگا دوئی بِخَالِصَتِن پا غور والی سرا ذکرت داری پا یاد والدکور دروستنی یعنی آخرت مُنگ خالص کرو ورکڑو وَإِنَّا هُمْ يَقِنًا دوئی ایندنا پنیز زمونگا لمن المصطفینا الاخیار خامخاض سفا کریشیوی غرقل کنو سفا شیوی غرقل کنو وزکر یاد کا یا او یاد کا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام والیسعا او یسعا علیہ السلام وزل کپل او زل کپل السلام وکلن او دا چولو من الاخیاری دا غرقل کنو غرقل کنو دا هاذا ذکر دا نصیحت دی دا یو قسم ذکر دی نصیحت دی و ان للمتقین او یقینا متقون دو یعنی ینی پوهشه پدی یقینا متقون دو پارا لا حسنا مآب خامخات است زید یده ورلو جنات عزل جنتو ناد دیر کې دلو ادن الله او پرانستشی وی بوی دوی تا دروازی دے جنتا مپتحت لهم الابواب مدکی اینا تا کیاب و وقلی وی دوی پیہا بباغی کے یدعون پیہا واری و دوی پاغی کے بپاکی ہاتن میوی تا سیرتن ڈیری و اوسکل و ایندہم قاسرات و او دوی سربوی بندون کی دستر گو خپل او پخاوندان او باندي قاترات او تر اگر خذید جنن خپل سر قاوندان ته بغوري بل جاته مو بغوري نبه بغوري او دوئي سره بي بندون کی دستر گو خپل او پخاوندان او باندي اترابن ام زليبي هاذا ما يعذونا تا اغه چه واغاي کې دي شوتا سارا لي الحساب دو پار دے اورزه حساب د قیامت ان هاذا يقينن دا لا ریزپنا بخش زمونې زب زمون دی ما لوکو من نهپاد نشت د لره هز خلاص د نخلاتيږي ح دا بل کسمزكرري و ا ل توغنا اوقن سر کشانو دپه ل شه معاب بد ځای د د ورتلولو جهنن جيجههنن ب يصللوونهها ور داخليې بد نو ناکار ده آرام زایده دیر بد زایده ده وڑا ولیشه وڑا جو پڑیشه وی هازا دا پل یزوخو دا او سا کئی یعنی او دس جی حمیمن اوٹکی دلی اوبا دی گرمی اوبا وغصاق و نوینی زویدی و آخر من شکلی او نور اذابو نا دی دا دی, دی پشان ازواجن قسما قسم نور اذابو نا دی هازا پو جن دا یوت دلده مقتحمم معاكم ورننووزی تاسو سرا او او بو مشران لا مرحبا بهم نشت دوی لرا خوشالی لا مرحبا بهم نشته خوشالی دوی لرا انهم یقینا دوی سالو نار داخلی گی با اورتا قالو دوی با اووی بل انتم بلکه تاسو لا مرحبا بكم نشتم تاسو لرا خوشالي مرحبا نشت تازن خوشحالی نشت انتم تاسو قدم لنا را مخی کل ده دام مونکا دور دا فا بیس القرار منا کار زائد ده پاتی که قالو دو بوائی دوی ربن آئی من قدم لنا چاچ را مخی, مخی کل ده مونکا حاضد دا فزیدوهو نو زیاد کلیت تو عذابن زیفن عذاب دو چند پی ناری پاور وقالوا ويدى مالنا سووجد مغلرا لانا را چي نوینو رجال نغ شريف ونا چي شمارل ب مونگا كي و مونگا نا اودوهم چ شمارل ب مونگا غوي لارا هغه شري مم نوینو دوزا کي چ لانا را نوینو رجال نغ شري كون نا چ و مونگا نا اودوهم چ شمارل ب مونغان مونګ ورتوين من الاشرار دي شروالون و تاسو غ شريان شرارت جوړوي دل اتخذناهم سخریان ایا گرزولیو مونگ آغی لرز مزخرا یعنی سٹوکی ومر پوری کولی اتخذناهم نیوولیو مونگ آغی لرز سخریان پا مزخرو بانده سٹوکی ومر پوری کولی امزاغت انهم الابسارو یا کجیدی دودوی نس پرگزمونگا انوینوین انو ذالک یقیناً دا لحق وقی خبر دا حق خبره جد تخاسم اهل الناری جگڑا با کئی دوزخوالا واقعی خبر د جگڑا د دے